Při všech snaději vzhlížejí k Tobě, pane, a Ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sítíš všechno, co žije. Milí bratři, milí sestry, vítám Vás v Bohoslužbě na neděli díku zdání. Když chodíte pravidelně do kostela, tak během jednoho roku opravdu se dozvíte o všech důležitých tématech křesťanské víry. A jedno z těchto tématů je děkování za úrodu. Má to důvod, proč je to na podzim, že to teďka na jablonech a na všech stromech dozrávají, že Plody, víno se vybírá a uvědomujeme si, z čeho se živíme. Máme důvod slavit díku vzdání. A to zároveň znamená, že si uvědomujeme, odkud vše, co máme za potřeby k životu, odkud to vše pramení, odkud to pochází, můžeme poznávat, že jsou to dary. Od Boha jsou to dary i ty věci, potraviny, kterými jsme dneska ozdobili modlitel. A nejenom, že máme důvod být vděční, máme také komu děkovat, že to známe skrze Ježíše i dnes. Ježíš nám slibuje, že bude s námi, mezi námi, že Bůh slyší naše chvály, naše písně, naše modlitby, naše děkování i naše prozby. Jsme bohatě obdarováni i v tomto roce. Také. Na naši práci bylo požehnání A přece často ztratíme z očí toho, od kterého to pochází. Dlužíme jemu dík. Možná proto, že tak často jsme pišní hrdí na svoji práci. A nebo s těmi dáry, které přijímáme, zacházíme myslně a bezmyšlenkově. A nebo nad vším bohatstvím a blahobytem v naší země nebo v naší rodině zapomínáme na nouzy, na bídu kolem. Prosíme Boha o odpuštění. Vstoupneme a vyznávejme. Vyznáváš, že jsi hřišný člověk a že nejsi před Boží tváři o, co nejlepší, o, o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídů světa? Jestli tomu tak je, odpověst vyznávám. Já taky vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnost zla a svůj život položil v oběď i pro tebe? Pakli ano, odpověst věřím. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili? Jsi ochotný odpustit význej od Bohušky? Já také Odpouštím. Milí bratři, milí sestry, Ježíš Kristus říká svým účetníkům, jako mě Otec poslal, já posílám vás. Přijmete Ducha Svatého, komu odpustíte říchy tomu jsou odpuštěni, a komu je zadržíte, tomu jsou zadržení. V důvěře v tato záslibení zvěstuji jednomu každému z vás, Tvé hříchy jsou ti odpustěny v je jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Za všechno, co s nám příci nám pomohlo, za všechno, co nám se povedlo. A dej nám moudrost a vědomí, abychom s tvými dáry zacházeli tak, aby se mnoho mohli z nich těšit. Ty zachováváš svoje stvořený, ty nám dáváš svého ducha a své pořehnání. Prosíme tě, abychom v těch darech, co máme tady na stole, poznávali tvoje lásku. Láska dárce, který dává sám v sebe. O to ti prosíme, skrze Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a vládne na věky. Amen. Pos čtení neč z listu Židům a koštol píše, skrze Ježíše tedy přinášejme Bohu stále obět kváli, to je z ovoce vyznávajících jeho jméno. A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. Blažejte, těm, kteří slyší slovo Boží, a zakovávají je Je zapsáno v Lukáše 17. kapitole. Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš, Samašem a Galilejou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu deset malomocných. Zůstali stát, opodál a hlasitě volali: Ježíš, mistře, zmiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukážte se kněžinu. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval. A byl to Samašan. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec Řekl mu, vstan a jdi, tvá víra tě zachránila. Evangelium našeho Pána, Ježíše Krista. Práči měne sestry, na slovo Boží jsme vyznáním naší společné víry. Připojíme se k Nicejsko-caři Hradskému vyznání. Mohu, civo, stvořitele nebe i země. Všeho viditelného i nevýtelného věřím v jednoho pána Ježíše Krista, jednorozeného syna Božího, který se zrodil z otce především věky. Bůh z pohla, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrz Něho všechno je složeno. On pro nás, lidí a pro naši způsob se stopl Skrz Ducha svatého všichni, který je Pany a stal se zlověkem. Byl za nás už žádný, za dnuponci a Piláta byl umřen a pošven. Třetího dne vstal z v podle výzmah, vstoupil do nebe sedí po pravici Otce a znovu přijde ve sváně, s že je mít v mít v a jeho království bude v bez svůz. Věřím v Důvka svatého, Pána a dávce života, který z Otce i Sina s otcem i synem a vzájem, úctívám a oslaván a mluvou ústu pro roku. Věřím v jednu svatou, všeobskou a poštovskou církev. Vyznávám jen přes na odluštění výchů, očekávám vzkříšení dní,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 pro nás. Jeho dílo není k tomu, aby někdo to obdivoval a pak se zase obvrátil. ale jeho dílo má být osobný dár pro nás. Má mít ne kulturní hodnotu, nemá mít materiální hodnotu, ale osobní hodnotu pro mě.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 oběd chváli. A jsou to ovoce tu. No, tady máme různé ovoce to, ze stromů, Vy jste také něco přinesli. Ovoce stromu a zárady a poly. A co je ovoce tu? Ovoce jsou naše ovoce tu jsou naše slova a věřte nebo nevěřte i.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 Proto oběd chválí. Oběd chválí jako ovoce tu. oběd chválí nejenom něco v hlavě, ale vyslovený, hlasitě vysloveno a autor toho dopisu píše vyznávajících jeho jméno. Tak to je to podstatně, že máme koho oslovit, máme komu děkovat,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 jinými lidmi a tím také sdělit evangelium. A nejelom luteráni k tomu mají co říct, ale ten heidelberský katechismus, podle které je celý náš život, oběd, tedy život v vděčnosti. My možná dneska s římskými katolickými křesťany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 na neděli díku vzdání to trošku znázornujeme. Ale platí to pořád, platí to při každém slavení večeři páně, že tam mě přitomná diakonie. Dneska ji máme v podobě paštiny. Ta charita, která bydlí v Masarekovém domově, nám dala radu, když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 a oni darovali, tak aspoň tady v masovém domově jsme to zvládli, že rodiče podívejte se, celý koš, koš ještě víc než celý koš. Máme a zítra to můžeme předávat tím, kteří to potřebují. Tak paštika pod strolem není ozdoba, ale je to oběd rukou. Je to činit dobře a sdílit se, který patří k bohoslužbě a líbí se Bohu. Tak nedělejme z toho dvě, dva světy, že v neděli budeme chodit do kostela, tam se pořád mluví a mluví a mluví a v ponděli děláme svoji práci a v nejlepšem případě děláme také něco, co Bohu se bude líbit prakticky, že někomu pomáháme. Tady to máme u sebe a máme to s pohledem na Ježíše. Ten nás obdaroval a vyzývá nás, abychom ty jeho dány sdíleli. Tak diakon je patří do zboru i na bohoslužbu, Nejde jen o nějaké lidi mimo, nějaké bezdomovce,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 lidi nebo aspoň ty křesťané, že jsou zlí, že to nechtějí. Ale zná nás docela dobře, že my zapomínáme. A to také z půdu sebezachovy, že někdy zavíráme oči, chceme zapomenout. Ne, nezapomínějte. Mluvíme jenom O dvou velkých válkách v naší době, o ostatních se nemluví. Nezapomínejte. Nezapomínejte. Zabývejte se s těmi věcmi, které pálí. páli Krista, pálí tedy i nás. Tak v té bohoslužební oběti tu a v těch činech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 Ježišový oběd. A ty jeho činy mají být inspirace pro naše činy. Za čtrnáctný budeme připomenout dějiny našeho sboru za první republiky. Ten zbor se snažil činit dobře a sdílit se. A v komenského, komenského domově tam pracovala jedna sestra z českého sboru a vzdělaná v Rakousku. Ona se jmenovala diakonisa, že věnovala svůj život peři těch zirocích. My se dneska učíme a Kristus nás chce takové službě diakonské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 Všemohoucí oče a oslavujeme tě skrze Krista našeho Pána, ty jsi stvořitel našeho světa, jeho bohatství a jeho krása jsou tvé dary. Ty jsi nám zachoval věrnost, když jsme my lidé nedbali tebe a tvých darů, v Kristu jsi k nám přišel sdílel jsi s námi samotu a bolesti, nesel jsi následky naše viny a vytrpěl si smrt. Skrze svého svatého ducha při nás působíš, ve tvé církvi a dokonce ve tvém světě. Proto ti zpíváme náš chválospěv, a oslavujeme tě i ve jméno těch, kdo už tě zapomněli chválit, nebo to nikdy neuměli. Chceme být hlasem němých, pro tvou slávu, proto se připojujme k zpěvu tvého lidu a zpíváme. Nad svými tvory a poslal si svého Syna, aby se stal člověkem. Děkujeme ti za vykoupení, které pro nás vykoná na kříži. Prosíme tě, sešli na nás, Svatého Ducha, posvětil obnov nás na těli i na duši, abyžom pod podobou tohoto chleba a vína přijali ke své spásy tělo a krev Jiříše Krista, když konáme to, co on nám to přikázal. Náš pan Ježíš Kristus v noci, kdy byl zrazen, Za chleb díky a lámal jej a dává si se slovy, vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Stejně vzal i kalich po večeři, zdá díky a dává jim jej a řekl, vezmete a píte z toho všichni, tento kalich je nová slouva v mé krví. Které se za vás vydává na odpuštění hříchů. kdykoliv pijete, přijďte to na památku. Proto si nebeský otče připomínáme tvého syna, památku jeho utrpení a smrti. Oslavíme jeho, oslavujeme jeho zkříšení a na nebestoupení a důvěřujeme jeho vládu nad světem. Prosíme tě, jako všichni, kdo přijímají Kristovo tělo jsou jedným tělem v Kristu, tak slomaši svou církev ze všech končín země a dej, aby spolu se všemi věřícemi slavili věčnou hostinu radosti v jeho království. Otře náš, který si na nebesiš, posvěd se jméno tvé, přijít království tvé, bud vůle tvá, jako v nebi, tak i nazví. Chléb náš vestejší, dej nám dnes. Odpust nám naše dny, jako i my odpouštíme našim milíkům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás, pan zelo. Nebo tvé je království i moc i sláva na věky máme. Mojte, všem už je připraveno, okuste, abyste jak dobrý je Kristus Já jsem chleb života. Kdo přichází ke Mně nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve Mně nikdy nebude žít. Podivu hodně laskaví Bože, Ty sítíš všekem život svými dary A nám si v této svaté hostině darovala radost z toho, že jsi s námi. Pomoc nám, abychom hodnili dobrou Toto světa nestratili většinu spásu skrze našeho pána Ježíše Krista, tvého syna, který s tebou a Duchem Svatým žije a vládne od věků na věky. Amen. Bylo srdcí Bože, stvořitel náš, vše, z čeho se živíme, pochází posled od tebe. Děkujeme ti za všechno, co je na stole. Zde, v modlitem a doma u nás. Jsme rádi, že můžeme se scházet zde a že můžeme si ovědomit, kolik nám dal Děkujeme ti, že my nemusíme vytrubět hlad a že nežijeme ve válce. Jsme rádi, že máme kde jít, že se máme dobře. Děkujeme ti za naše rodiny, za naše přátelé. Ale pane, přiznáváme se ti také, Svoje selhání, svoje zapomíně, zapomenutí a své nedali. Ten náš svět nevypadá tak, jak si ho představuješ ty. Jsme je na jsme když sami dáme na první místnost pohodlí, nebo když se necháme. Zastrašovat něčím, a když jsme netrpěliví místo toho, abychom dotáhli věci. Pomoc nám dělat dobro. Dej nám schopnost sebekritiky a schopnost něco změnit v našem životě a v tomto světě který nám spojují naše, naše úsily, vytvořit svět, ve které lidé zachází zodpovědně se svým stvořením a kde lidi se navzájem rozumějí, kde všechny jsou majitelé. Myslím na lidi, které trpí nouzi kteří nemají kde bydlit i v naší přímé blízkosti zde v táboře. Myslíme na lidi, kteří utekli před válkou a bydli mezi námi. Myslíme na lidi, kteří zůstali ve válce a žijou ve strachu a bez nedí. Myslíme na díti, kteří nemají rodiny, Pani kamarád, myslíme na lidi, kteří nevědí jinou možnost života, než opustit svou zemí. Myslíme na lidi v našem zboru, dej abychom to dobré i to zlé mezi sebou sdílili. Uzdrav ti z nás, kteří jsou nemocní, dej unaveným a zdeptaným sílou a novou radost v životě. A dej, aby Tvoje láska byla živa mezi námi, skrze Ježíše Krista. Amen. Bratři a slova z 2. listu korinským. To věste! Kdo zkoupě rozsévá, bude také zkoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý, ať dá, jak si přece vzal v srdci, ne se zámutkem nebo s donucením, vždyť radostného tánce miluje Bůh. Pořebnej vám, hospodin, a ostříhe vás, Osvět, hospodin svou nad vámi a buď vám milosti. Obrat hospodin svou k vám a dej vám pokoj. Amen.